Жаль, що недовго. Вищий зняв торбу з плеча, витяг з неї повісьмо шнурка, молоток і жменів ганталів. Лягай, ліг на тверду деревину і думав, що це так скоро не скінчиться, і що людей тут катьма, і хто в велику п'ятницю по сосновому лісу ходить, болото місить. Перший цвях увійшов у руку, як у масло. За кожним ударом молотка чорна шторка болю опускалася перед очима і піднімалася. Менший квапливо перев'язував його разом із Христом червоною шматою, так як перев'язують могильні пам'ятники на провідну неділю або ж молодого напередодні весілля – навхрест. Шмата була велика, вистачило б на кількох. Коли хрест підняли і почали прикопувати чи то від хитанини, туди-сюди, туди-сюди, чи то від ударів по печінці, у нього розпочалася блювота. Зелена гіркота текла по світлому піджаку, смердючись сороці, по всьому мокрому, змордованому тілу. От скотина обригав, бредливо і зло, витираючись кінцем червоної шмати, процідив крізь зуби вищий. Семань висів на руках. Ноги ж мав неприбиті. Чи забули під шматою, чи не знали, що їх прибивають теж, чи так мало бути. Раптом у вищого за пазухою задзвонив телефон. Він щось коротко муркнув у нього і скомандував «Ушиваємося». Оператор з жалем відірвав камеру від молодих стрілочок трави, на котру капала кров, зняв панораму від хреста і до червоної цятки, що залишилась на заході від сонця і останнім, уже бігцем, а гнав з горба. Машина, заревів, рвонула з місця, якого американському бойовику, викинувшись з-під задніх коліс, віяло рідкої грязюки, а Рафик поцегікав за ними. Семань навіщо запам'ятав номери. Просто вони становили дату його народження. Кров текла в рукави і збиралася у нього під пахвами. Боровся із втратою свідомості, і пронизливим болем, який застилав йому мізки І витискував із них життя Ще раз повернув голову за машинами І спробував дотягтися ногою до землі Від різкого руху хрест хитнувся І з розгону впав прикривши маня важким і твердим своїм тілом Тепер боявся, аби не вернулися Аби не розіграли з ним злого жарту Лежав лицем у болоті, задихався Гинув від слабості і болю, але жив і найбільшою несправедливістю зараз було би тут, у цьому лісі, вмерти від холоду, голоду і втоми, як колись вже зробив один, нікого і нічого тим не навчивши. Субота У суботу зранку, у маленькому, розхитаному, запівдарма придбаному автобусику, страшному, як болотна чума, повертались із московських заробітків кілька закарпатців, котрим дуже пощастило, і вони будували велику дачу якогось багача неподалік от дачі самого чубайса. Щоправда, щастя їхнє скінчилось швидко і жахливо просто. В неділі, дня, який вони твердо шанували відвідуючи церкву і тихий відпочинок, їхній господар трохи на підпитку Покпивши з їхньої богобоязності, бо навколо використовували неділю саме для роботи, будували, садили, копали, курчували і, як звичайно, пили, пішов поплавати і безглуздо втопився. Добре, що заплатив їм аванс. Але з того часу почалися їхні метарства. Телефоністка, яка з'єднала їх із домами, тихцем. Викликала свого чоловіка, котрий працював у міліції, і він обдер їх як липко. Були нелегалами. Хтось почув, як розмовляли на вулиці по-своєму, зав'язав бійку. Одному вибили пару зубів, другому вивихнули руку. Після чергової халтури заплатили гроші, водночас пославши на вздогін своїх людей, котрі ті гроші відбили. На сам останок потрапили у залізні клітки, в яких на Київському вокзалі тримали тих, які не могли заплатити за пропонованого мита. Після такої відситки хотілося кинутися на кожного чоловіка в міліцейській формі, але стіплювали зуби, були на чужині, і на них полювали, як на звірів. Рештки грошей запхали усередину розламаного батона, вкинувши до мішка з огризками ковбаси, вареними яйцями та плавленими сирками. На кордоні рили так, як перед судним днем. Відривали підметки, перебирали рубці одягу, розтовкли приймач, шматували торби, шукаючи подвійного дня